Kapittel 36 Nå skjedde det i det fjerde året til Jehoiakim, Josias sønn, judas konge, at dette ord kom til Jeremia fra Jehova, og det lød. Ta dig en bokrull, og du skal skrive i den alle de ord som jeg har talt til deg mot Israel, og mot juda, og mot alle nasjonene, fra den dagen jeg talte til dig fra Josias dager, helt fram til denne dag. Kanske de som tilhører Judas hus vil lytte til all den ulykke som jeg tenker på dem, slik at de vender om, vær fra sin onde vei, så jeg virkelig kan tilgi deres misgjerning og deres synd.» Og Jeremia kalte så til seg Baruk, Nerias sønn, for at Baruk etter Jeremias munn skulle skrive alle Jehovas ord som han hadde talt til ham i bokrullen. Så ga Jeremia Baruk en befaling i det han sa. jeg er inne. «Jeg kan ikke gå in i Jehovas hus.» «Men du, du skal på fastedagen gå in i Jehovas hus og lese opp for folkets ører Jehovas ord fra den rullen som du har skrevet etter min munn.» «Også for ørene på hele juda, som kommer inn fra sine byer, skal du lese dem opp.» Kanske deres anmodning om velvilje vil komme fram for Jehova, og de vil vende om, vær fra sin onde vei.» For stor er den vrede og den voldsomme harme som Jehova har uttalt mot dette folket. Og Baruk, Nerias sønn, gikk i gang med å gjøre alt det profeten Jeremia hadde gitt han befaling om, nemlig å lese opp Jehovas ord fra boken «I Jehovas hus». Nå skjedde det i det femte året til Jehoiakim, Josias sønn, Judas konge, i den niende måneden, at alt folket i Jerusalem, og alt folket som kom inn fra Judas byer til Jerusalem, utropte en faste framfor Jehova. Og Baruk begynte å lese opp Jeremias ord fra boken «For alt folkets ører» i Jehovas hus, i det spiserom som tilhørte Gemaria, avskriveren Shafans sønn, i den øvre forgården, ved inngangen til den nye porten til Jehovas hus fikk høre alle Jehovas ord fra boken. Da gikk han ned til kongens hus, til spiser om og se, det var der alle fyrstene satt, sekretæren Elishama og Delaya, Shemayas sønn, og Elnathan, Akbors sønn, og Gemaria, Shafans sønn, og Sidkia, Hananias sønn, og alle de andre fyrstene. Omikaja fortalte dem så alle de ord som han hadde hørt da Baruk leste opp fra boken for folkets ører. Så sendte alle fyrstene Jehudi, sønn av Netanya, sønn av Shelemia, Kushis sønn, ut til Baruk og sa, «Den rullen som du leste opp fra for folkets ører, ta den i din hånd og kom.» Da tog Baruk, Neriahs sønn, rullen i sin hånd og kom in til dem. Så sa de til ham, «Vi ber dig, sett deg ned og les den opp for våre ører.» Og Baruk leste den opp for deres ører. Nå skjedde det så snart de hørte alle ordene at de så på hverandre i rättsel, og de sa til Baruk, «Vi må absolutt fortelle kongen alle disse ord.» Og de spurte Baruk og sa, «Vi ber deg, fortell oss, hvordan skrev du alle disse ord fra hans munn?» Da sa Baruk til dem, med sin munn fortsatte han å kunngjøre alle disse ord for mig og jeg skrev i boken med blekk. Til slutt sa fyrstene til Baruk. «Gå, skjul dig, du og Jeremia, slik at slett ikke noen vet hvor dere er!» Så gikk de in til kongen, til forgården, og rullen leverte det til forvaring i sekretæren Elishamas spiserom. Og de begynte å meddele alle ordene for kongens ører. Da sendte kongen Jehudi ut for å hente rullen, og han hentet den fra sekretæren Elishamas spiserom. Og Jehudi begynte å lese den opp for kongens ører, og for ørene på alle de fyrstene som sto hos kongen. Og kongen satt i vinterhuset i den niende måneden, men kullpannet brennede foran sig. Så skjedde det. Så snart Jehudi hade lest tre, fire spalter, at han tog til å skjære den i stykker med sekretærens kniv, og kastet den på illen som var i in inntil hele rullen hade havnet i illen som var i kullpannen. Og de følte ingen rättsel. og kongen og alle hans tenere, som lytte til alle disse ord, søndrev heller ikke sine klær. Och selv El-Natan og Delaya og Gemariah ba kongen inntrengende om ikke å brenne rullen, men han hørte ikke på dem. Videre ga kongen Jeramel, kongens sønn, og Seraia, Asriels sønn, og Shelemia, Abdiels sønn, befaling om å hente sekretæren Baruk og profeten Jeremia. Men Jehova holdt dem skjult. Og Jehovas ord kom igjen til Jeremia, etter at kongen hade brent opp rullen med de ord som Baruk hadde skrevet etter Jeremias munn, og det lød. «Ta dig igjen en rull, en annen, og skriv i den alle de første ord, de som stod i den første rullen, som Jehoiakim, judas konge, brente opp. Og mot Jehoiakim, judas konge, skal du si, «Dette er hva Jehova har sagt. Du har brent opp denne rullen og sagt, «Hvorfor har du skrevet i den og sagt, «Babylons konge skal med sikkerhet komme, og han skal sannelig ødelegge dette landet og fjerne mennesker og dyr fra det?» Derfor, dette er hva Jehova har sagt mot Jehoiakim, judas konge. Han kommer ikke til å ha noen som sitter på Davids trone, og hans døde kropp skal bli noe som er kastet ut til heten om dagen og til frosten om natten. Og jeg vil kreve ham og hans avkom og hans tenere til regnskap for deres misgjerning, og over dem og over Jerusalems innbyggere og over Judas menn vil jeg føre all den ulykke som jeg har uttalt mot dem, uten at de lyttet.» Og Jeremia tok en annen rull og ga den så til Baruk, Nerias sønn, sekretæren, som gikk i gang med å skrive den etter Jeremias munn alle ordene i den boken som Jehoiakim, judas konge, hadde brent opp i illen. Og det ble føyd mange flere lignende ord til dem.